Superhull, hull, hull, hull. Hu. I dag er det 37. Nei, det er ikke det, vet du. Jeg har glemt vilken dag det er i, igjen, ja. Var vi ikke enige om at det var dag 31 sist? Åh, tenke, tenke, tenke. Tenke, tenke, tenke. Er, jeg husker ikke, jeg husker Ja, ja. Dag sånn 32 er det i 32. Dag 32. Ja. Fredag var dag 31. Godt. Velkommen skal det være, Hans. Velkommen, Johannes. Tukketakk. Nye ord, kult. Ja, Prøv meg på noe nytt. Ja, ja, det gjør jeg også nå. Ja. <laughs> Prøv meg på noe helt nytt. L litt i blinde. <laughs> det veldig godt på deg at du har litt mer å jobbe med ja. akkurat nå. Ja. Svaret kommer liksom ikke... Jeg, der. Der. jeg må tenke meg litt om før jeg svarer. Ja. Og så hører jeg, at du, må, jeg hører at du må tenke at du skal trykke til deg selv. Ja. Ja. Men det gjør jeg jo ikke. Nei. Så denne går til å lande mellom dig og begge. Ja. ja, men det er greit. Eh, nå er vi litt overnående. Det er kamera ditt igjen. Da. Ja, da. Det er kamera midt igjen. Den patenten der var ikke helt bra. Jeg lurer på om du driver og overoppetter. Overhopp heter det, ja. Eh, nå er det jo litt off, off mikro og alt, da. Så, sånn er det. Eh, Få ha litt sånn pauser som med hans her. Faller unna, det er jo tally på denne her. Det er tally på kameraet mitt. Jeg kan se når du trykker på, tryck på meg nå. Ja, nå er det ute igjen. Ja, nå er det ute igjen, ja. Men er det, det bildet der? Nei. Nei. Black. Blacks <laughs> it holder. Der er jeg på igjen. Nå er det på igjen. Hva, hvorfor dette? Det var rart. Hvor, du dro ut nå? Jeg dro ut strømmen. Uh, det er et eller annet i koblingen der. Ja, det er det. Ja. Men uh, hvis du bytter nå da, prøv da. Dette er utrolig kjedelig for det hjemme og hører på. Ja, men, det er det. Uh, sånn men, uh, dette er, nå, er litt nytt for oss også. Nå funker det. Du får bare ja. si fra hvis det slukker. Ja, um, skal jeg det skal du gjøre ser jo deg der. Ikke sant? Ja. Er det ikke deilig? Jo. <laughs> Nå husker jeg ikke hvem bildet jeg hadde her. <laughs> vi savner en del deler. <laughs> ja, dette er, dette er veldig provisorisk, men vi ja. prøver oss på en type løsning hvor vi kan eh, ha en kameraproduksjon i tillegg til podcasting. Det er jo veldig mange som gjør det sånn om dagen på både YouTube og Twitch, og der det kan konsumeres videoinnhold. O uh, vi tänker att uh, vi ska inte vara no dåligare här på Flame. Nej, vi må prova lite via. Ja. Uh, vi gjorde ett försök på fredag. Eh uh, det där la vi vel bare ut uh, uten bilde. Ja. Ja. Uh, som sånn blev det då? Eh uh, Klarte rett og slett ja. ikke synke Nei. lyd og bildet sammen. Nei. Det ble for eh, mye krøll. Ja, det er mer gaining å gjøre. Ja, men nu er det problemet løst, så nå ja. er det bare de, de andre problemen ja. igen. Nå er det bedre oppsett på allt vi har her, egentlig. Ja, men... Det hadde vært bedre. Men sånn er det. Nok kamersnakk. Eh, Hans. Ja, nå er jeg spent. Hvordan så helga de ut? Helga så greit ut. Jeg var... Jeg var jobbet av kino? Ja. Ja, på lørdag. Skal se si om det, ja. Uh, veldig, selv om det var strålende sol, så, og det skyet over litt etterhvert, så var det kaldt, ass. Det var kaldt og kjedelig. Ja. ja for det var så få uh, biler. Åh, oh, ja. var det det? Ja. Det var litt bedre i går, så ja. Uh, og det er hyggelig. Jeg hadde litt få på lørdag, eh, kan nok eh, være litt sammenheng at det er lørdag, det er eh, folk, det var sykt mye folk inne på storsentret, ja, ja det så jeg, eh, men det var eh, grejt nok. Ja, ja. Eh, ellers så har vel helgen vært som alle andre helger, eh, off, ingenting, eh, ja, mm. ikke gjort så sykt mye, nei. Nei. Ikke jeg heller. Nei. Det har vært en stille og rolig helg for min del. Dama har vært på uh, jobb. Joho! Nei nei, nei, nei. Det var tull. Det var tull. Unnskyld, unnskyld. Jeg <laughs> uh, vært en liten tur i Krokstad, spist litt uh, middag, sladret litt med familien. Uh, ikke så mye mer enn jeg egentlig har brukt mye tid i Minecraft. Jeg har begynt på en, uh, en ny mod-pakke som er ganske voksen, och det tar mye tid. Men det er gøy, da. Og trenger ikke legge så mye mer ut i det enn det, Hans. Ja. I dag så är det jo en litt speciell dag. Ja. Det är mandag, och det är uka der regjeringen har bestemt at alle, absolut alle, skal tillbaka på skolen. Ja. Flottestad åpner fortsatt i morgen, ikke sant? Ja, for tiende. For tiende i morgen. Ja, tiende i morgen, niende på onsdag og åttende på torsdag. Ja, ja. spennende. Ja. Hva tenker du, eh, hvordan vil en, eh, en eh, skoledag se ut nå for, eh, for disse folka som nå skal tilbake? Det vil da være følgende. Du, eh, dere får en, en beskjed av kontaktlærere på alt som det det skal forholde dere til, eh, hvor dere skal møte opp, det blir ikke sånn som det har vært før. Nei. Vi har eh av eh, eh, store deler av blant annet fellesområdene skal ikke brukes. Man blir når man kommer så skal man møte opp utanfor den og den inngangen. Man skal stå i kø, men da, eller altså, som en buss da, på en måte bare at man sitter på ett sete. Uh, og och er en meter emellan varandra. Eh, uh, man blir lagt i leddet in. Man må vaske lite händer och såna ting. Eh, uh, eller vask er jätteviktigt. Det vil være en del gånger i löpt av dagen. Ehm, um, och man kommer in og sätter sig så uh, ja, jeg tror i stort sett alle får den pulten när de är in. Mhm. Uh, med ditt namn och sånt då. Og så får man også en klut, som man skal vaske spesielt før man spiser og før man går hjem. Så skal man vaske det man har tatt på rundt seg. Um, det andra är jo at uh, man blir sittende där. Hela dagen? Ja, hele dagen. Det blir jo pauser og sånn, så klart. Uh, den vil nok foregå mye ute. Uh, men detta er jo også en vei å gå. Vi, vi er jo litt sånn, vi må komme dit alle sammen, mm. eh, gjøre det vi... Altså, finne ut av litt ting også, på en måte. Mm. Eh, selv om det, fleste, det meste er jo på plass, så är um, det jo sånn at uh, disse grupperne er jo litt større nå. Ja. Så, men det er fordi at rummen er større, og vi har plass til mer, men det er en uh, meter imellom hver, uansett. Det er 20 mennesker og 1 meter, ikke sant? Ja. ja. Så... Uh, Sånn er det. Eh, også i matpause og sånt nå, så ja, man må jo forholde seg til det man er sammen med. Mm. Man kan ikke løpe rundt på skolen. Det er sperret. Det er sånn det er. Man får, må forholde seg til det, rett og slett. Ja. Det er ikke noe bønn. Så, eh, nei, det er ikke bønn. Eh, se på det som en examen eh, <laughs> På en måte. Det var en av lærere i stedet som sa det. Ja. Jeg husker ikke hvem det var. Åja, uh, oh det blir nesten som examen. Ska du på do, hver, hver, hver klasse har den doen her din, eller deres. Ja. Den skal dere bruke. Dere skal vaske hendene før og etter dere har vært på do. Um, og en og en bare. Ja. Ja. Og sånn som garderobeskapet, som sånn ska ikke brukes i hele tatt. Det må spærre av. Ja. Uh, så alt er liksom lite annlöst än det det har varit. Ganska mycket som har spärrat av. Bara tine tinemaskina är spärrad med taiperset. Det är ja, den är den är rimligt spärrad. Ja. Det var en löj på som har gått berserk på den ju. Ja. <laughs> Man har varit någon som kört oss här väldigt. Ja, ja, den där är gott spärrad det där alltså, det, altså. det vill jag säga. Si. <laughs> um, eh, jag blev lite överkamt då där. <laughs> Nämnte du at uh, ska man ha sin egen ingång? Ja, på Ja, man ja. har det. Ja. Det snackade du om. Jag jag blev lite upptatt under väjs där se vad kameran mitt sa. Ja. Uh, nå, nå er det, det jo, helt svart. Nu är det, <laughs> det, det er svart igen. Nej, det det egnet för den typen jobb som detta här. Nej, för det alltså brukar det är altså, dålig videokamera har her, Som uh, en nyre farver som uh, ja, ja. 1980. Ja. Ja. <laughs> annars är det bättre att bruka den att men att det var då då regnar då regnar jag med att uh, på mode att lärarene ger uh, besked till där när när och var det ska möta upp och og sån och ja de sänner ut sänner ut till uh, klasskontakterna sänner ut uh, skriver till er. Mm. -hmm. Ja. Så därför det besked om vad det ska förhålla det till. Ja. Du är ju miljöarbetare hans. Hvordan skal du jobbe miljøet nå frem til sommeren? Ja, det er jeg litt spent på. Jeg er også litt spent på. Det, det er jo en av de tingene som, som vi bare finner ut av etterhvert. Ja. Jeg skal jo forhåpentligvis følge noen av disse klassene. Kanskje ha noen kroppsøvning og litt sånn. Men det er sånting som ikke er helt på plass enda. Ja. Mm. Eh, og så blir det jo den eh, miljøbiten, den er jo også veldig spent på hvordan den skal få løst eh, men jeg vil jo være tilgjengelig rundt omkring men eh, jeg kan ikke fly inn i den klassen og den klassen og den klassen Nei. så det er jo en greie med ha sammen med ledelsen her, hvordan jeg skal forholde meg til ting eh, på like linje som også du ja. ikke sant, når du er her ikke sant ja. Ja. For det ingen av oss kan jo fly här og der, og joho, og sånn er det her, Nej <laughs> Nei, sant. Så mm. vi kan ikke besøke alle klassene. Nei. Mm. Sånn er det. Ja. Det blir um, det veldig annerledes, da. Ja, det blir veldig annerledes. Men jeg tänker at det går sig till etter hvert, og så finner man en ny måte å jobbe, og enkelt og greit runke. Okay? Mm. Man må jo bare gjøre det sånn. Kanskje man ska ta seg, ta for seg de den uka, og så kan man bytte neste uke. Ja, ikke sant? Det er mulig. Ja. ja. Det alltid mulig. Hæ. Så lenge det er en helg imellom. Ja. Mm. Interessant. Så kan man bytte gruppe. Man kan det, ja? Ja. Ok. Ja. Hvis man misdrives veldig i den gruppa man er i. Eh, Nej, Dette er jo klassegrupper. Så det kan man ikke. Nei, sånn. Men men jeg, for för exempel då. Ja, inte sånt som en lärare då. Ja, ja. Skönt. Inte grupperna. Nej. Då ska det ni till. Mm. Si, ja, jag är spänd själv. Det blir en detta blir nog en för många kanske, en större övergång än det var i mars. Det tror jeg, ja. Um, for nå kommer man kanske tilbake og gleder sig veldig til å, at det skal være litt som det var før, selv om man har forberedt seg på at det ikke blir det. Mm. Uh, og så blir det veldig, veldig forskjellig fra vad det var. Det blir veldig forskjellig. Ja. Uh, men vi får jo se hvordan det går. Ja. Ja, det er, det er ikke noe å legge seg ned og grine for nå. Nei, absolutt ikke. Og det... Um det er viktig er det å huske eh, på. Det komma med åpne harmer og se hvordan det blir. Ja, og med ja. riktig innstilling. Ja. ja, helt klart. Lurt. Mm. Spennende. Da ønsker alle dere som eh, nå har vært hjemme i lang tid en riktig, riktig god... Eh, tilbakevending til skole. Ja, jeg gleder meg sykt jeg, nå til at alle kommer tilbake. Ja. Eh, og jeg vet at sånn som i, i eh, pauser og sånt nå, så skal jeg bli lite ute i hvert fall. Mm. I hvert fall eh, på de grupper som er ute. Ja. Så eh, jeg blir nok litt rundt, men eh, med forsiktighet da. Ja. ja. Så vi skal ikke... Vi skal ikke trå, vi skal, eller vi ska trå varsomt i grase. Ja. Ja, det er viktig. Det er det ene å skjære oss når <laughs> ja, yes. sitt. Yes. Mm. <laughs> det er vel noe av det eneste jeg kunne. <laughs> sånn er det. Ja. ja. Nei, men bra. Mm. Uh, jeg har egentlig ikke så fryktelig mye mer på hjertet enn det. Det er dette som står uh, fremst i pannebrasken på de fleste nå, tror jeg. Dette ja, jeg er tror, jeg tror veldig, veldig, veldig, veldig mange gleder seg til å komme igjen. Altså. Ja. Eh, men husk på, der kutta neste bildet var. <laughs> Nå er vi ned. Da er det bare er meg igjen. Det er jo bare hans show her. Skal vi se om vi får opp det siste bildet her. <laughs> jeg kan sikkert kjøre i gang litt den. Ja, Kameraen mitt uttraver at det var for varmt för van där kommer kan vi avslutte med ja, full pupper där har vi ska vi säga Johannes lite där så har vi begge där och så bara mig der. hoho <laughs> arte detta ja, här det här ska vi vidareutveckla ja. så sånn att det blir skitligt bra och proffs och så så ska vi så ska det få lov till att slå det laus här när ja. smittorfaren är över ja. för här har vi sitt och döt då spytt och busar in i mikrofonen, inte busar då. Eh, i ganske lang tid nu. Ja. Så det, og vi har lyssnat och fortsätter lite random också, då måste vi dessvärre stänga rummet för andra. Ja. Eh, så till hösten i alla fall. Det er vi nött till. Ja. Så och det är att vi ja, bland dans ska fortsätta lite och vi må jobba lite här. Ja. Med att fixa upp i ting och tang och rett og slett. Det er, det er en del av å jobbe med her. Det er en del. Nå, nå er det litt sånn halv tolv utstyr på noe av det, mens noe er ja. dritbra. Absolutt. Ja. Nei, men uten hva, Hans? Ja. Eh, hvis ikke du har noe mer på hjertet, så foreslår jeg at vi eh, gjør som vi pleier, og takker for i dag. Ja, og jeg gleder meg sykt til å se dere igjen. Samme det, her. Det blir eh, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig det blir det. Ja. Det blir helt, uh, helt sinnssykt. Det blir helt... Uh... Oi, er blir vi der? det? Jeg <laughs> prøver alt mer der. der. Ja, men, ja, <laughs> det er ikke bare jeg som sitter og trykker rart her. <laughs> vi, vi har noen andre effekter her. Da. Der, der fikk vi en annen effekt. Den var litt treig. Oi, oi, oi. oi, oi. Du droppet dem, Bomba, ja. Det var ham, ja. <laughs> Ja, ja, ja. Mm. Nei, folkens, takk for i dag ja. Vi snakkes, det gjør vi Hei